А Ілля Святович спочатку думав, що то міль, і наказав Саранським усюди насипати лавандової суміші. Аж потім тільки викрив хом'яка, бо лавандова суміш не допомагала. В мене не живуть хом'яки ніколи не жили. А коли з'являться, боротися з ними за допомогою лавандової суміші я не буду, повідомив я малого. У тебе інша ситуація. Я тобі навів приклад безвідповідального ставлення до інструмента. Ти просто не напоював піаніно. Ось воно і почало зсихатися. Ну і грали на ньому не дуже часто. Це я пом'якшую все те, що Ілля Расветович з приводу твого ставлення до піаніно зауважив. Але зараз звук такий, як треба. І миску з водою ми поставили. Оно вона – тому будь обачним, особливо, коли вночі прокинешся. «Дякую за попередження, але я рідко навідуюся вночі на кухню. Я не з тих, хто вночі жере», – сказав я. «Ну, то зараз будеш навідуватися частіше, бо ти тут спатимеш». «Я буду спати на кухні? А де же ще?» «У тебе не дуже велика квартира». Я перетяг свої речі до твоєї спальні, а батько буде жити в кабінеті, він часто працює ночами. Залишається одне спальне місце, цей диван, на кухні. Він твій? А чому це він мій, а не твій? Я можу віддати у розпорядження твого батька мій кабінет. У мене лептоп, байдуже де на ньому працювати». Я поважаю його вік, і чим він займається? Він професор, досліджує метеорологію. Це пукання чи погода? Я плутаюся. Не розумію, навіщо йому працювати вночі для того, аби версти казна що з приводу погоди або пукання. Кожен може цим займатися. Втім, неважливо, хай живе в моєму кабінеті, працює, що завгодно робить – навіть пукає або ворожить на дощ. Звісно, в мене там залишилися деякі книжки та диски, але я можу відібрати і взяти все, що мені потрібно. Але чому ти будеш спати в моєму ліжку, а я мушу ночувати на кухні, а? Перше. Якщо спуститися на твій рівень знань, батько займається погодою. Пуканням, як ти висловився, в принципі, серед культурних людей це зветься метеоризмом, займаються лікарі, які спеціалізуються на хронічних колітах, запорах, острих кишечних захворюваннях та дисбактеріозах. Я вважаю, якщо ти і надалі так харчуватимешся, як харчуєшся, обов'язково перетнешся зі згаданими фахівцями. Друге, Взагалі-то метеорологія – наука про атмосферу Землі. Батько ж спеціалізується на фізичній метеорології. Це розробка радіолокаційних та космічних методів дослідження атмосферних явищ та синоптичної метеорології, як відомо, це наука про закономірності погодних змін. Не треба так працювати лобом, можеш не запам'ятовувати – але як для дипломованого географа, людини з вищою освітою, у тебе знання відсутні. Третє. Мама каже, що дитина не повинна спати там, де вона працює. ідеалі дорослі люди теж не повинні так робити, але якщо вже так сталося, їм це шкодить менше, ніж дитині. Якщо даний факт екстраполювати на нашу ситуацію, це значить, що я не повинен спати там, де вправляюся на фортеп'янній грі. Вправляюся я на кухні, отже спати маю в іншому місці. Все дуже просто. Поки я думав про достойну відповідь, залунав дзвоник, і Террі, вправно подолавши бар'єр мою ногу, вилетів у коридор. «Батько, зараз будемо вечеряти. Забув тобі сказати, коли ми сядемо за стіл...» Не починай з батьком жодних професійних розмов, виключно сторонні теми. Такі, приміром як погода. Ну ти гальмо, відгукнувся Еміль. Він біг відчиняти двері. Зазвичай дітей спантеличують очевидні дурниці, які вони чують від дорослих, але мій трюк з пуканням погодою не вдався. Моя вечеря складалася з трьох цигарок, однієї чашки чаю, одного пиріжка з грушами та двох келихів шампанського. Шампанське за знайомство приніс гестапо. Не знаю, навіщо я його випив. Можливо, за знайомство, а можливо і для того, щоб краще спалося на новому місці – у кухні. Син та батько... З'їли курятину, солодкі коропи та багато пиріжків з грушами. Террі з'їв 200 грамів сосисок та вівсяну кашу. Я побачив, що біля сариної коробки зі стартом поставили іншу коробку – хілз. Це був террін старт, тільки б не переплутати. Я лише одного разу поцікавився погодою. Цього цілком вистачило для того, щоб Геннадій Станіславович – Прочитав мені довжелезну лекцію про адекватну та неадекватну поведінку під час трапези.